în acest organizare egală 34 cărora noi să fim și să în această Pare ciudat ca cum așezați aceste evanghelie, mai de-a uh, să vă noublirea din trecută. Dacă vă uștăm aminte de dimiciile dinaintea postului mare, ați văzut cum Sfinții părinți au așezat anumite evanghelii care să ne îndemne pe noi să ne pregătească pentru a începe postul mare. Evanghelii care arătau durerea, care arătau unde au dus patimile, cum au adus asupra lor boala, moartea, și așa mai departe. Și cum, prin post, prin rugăciune, putem scăpa sau trece peste aceste necasuri. Iată că a fost învierea, suntem în praznicul învierei, Și totuși, Dumnezeu a fost iarăși așezat un bolnav care a juzit-o datorită păcatelor sale, 30 de ani era suferință și în Duminica de astăzi, Evanghelia s-a mai început, adică o femeie simplă care a ajuns a venit la Mântuitorul și a avut un dialog. E scurios am spus dacă v-ați gândit atenț cu atenție la aceste Evanghelie. Fiindcă pe credincioși prin aceste Evanghelie și Evanghelia de Dumnezeu de fapt, Sfintii Părins au vrut să ne pregătească pe noi pentru următorul mare prajnic, și anume o Sfântului Eu. O profesoară de-a mea de literatură română mi-a spus într-o sesiune problemele din viața ei și la un moment dat spune așa, Părinte, să dea ca tatăl cel ce-a lucrat în vechiul testament ca Fiul care a fost pe Pământ și a lucrat în perioada când a fost de la naștere până la înălțare, și Duhul Sfânt care a lucrat după aceea de la Rusalie până în zilele noastre, să vă dea sănătate, putere și a meditat. Stăteam și mă gândeam la aceste cuvinte și mi-am adus aminte și din istoria bisericii, să știți că și mulți oameni, crede în acesta, este o erezie. Adică este o învățătură greșită. Și anume spun unii oameni, sau un part istoria omeniei în trei, și anume în perioada Vechiului Testament când a lucrat doar Tatăl, în perioada când a fost Isus Hristos pe pământ și spune că a lucrat Fiul, adică Isus Hristos, și în perioada Duhului Sfânt, adică Duhului Sfânt, până în zile de astăzi, când lucrează sau lucrat Duhul Sfânt. Ei, această împărțire a lucrărilor Sfintei Trăini este o învățătură greșită. Fiindcă iubiți lucrurincioși de la începutul lui și până la sfârșit cel care a lucrat a fost singur Dumnezeu în cele trei hipostase. E adevărat că în anumite perioade din istorie s-a văzut mai accentuat lucrările Tatălui sau Fiului sau Duhului Sfânt, dar Sfânta Trăinii de persoanele acestea trei din Sfânta Primă, au lucrat de la început până a împreună. Și iată, pe scurt, câteva exemple. Dacă citiți în Cartea Facelii, prima carte din Sfânta Scriptură, spune că Dumnezeu a făcut sfat și a spus să facem pe om chip și asemenea noastră. Deci, vedeți, vorbește la pe un Sfânta Scriptură și spune că a făcut sfat, sfat nu poți face de un singur, și spune că să facem om după chipul și asemnarea noastră, nu după chipul și asemânarea mea. Iată că sunt Catriniu a lucrat de atunci împreună. Unii spun că suntem după Rusalii doar în perioada Duhului Sfânt. Dar dacă citiți în Salfire, deci Sfântului David, Sfântului Sfântului Sfânt, Sfânt, spune clar acolo că voi revărsa asupra fiilor voștri, spune Dumnezeu poporului său, Duhul meu, iar ei vor proroci. Și luând cărțile Sfinte Scripturi la rând, dezvedeam adevăr cărțile prorocilor. Deci la un moment dat, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a revăsat darul Său asupra oamenilor, asupra evreilor, și a ales oamenii din poporul evrei cu viață frumoasă și le-a dat darul prorociei. Și a fost perioada prorocilor, când prorocii anunțau venirea lui Mesia, dădeau curaj poporului Israel, Și îi cercau atunci când cădeau în păcate. Iată cum Duhul Sfânt se vede clar, a lucrat și în vechiul Testament, Când a venit Întuitorul Iisus Hristos pe pământ, va duce dus sarminte de bovotează. Când spune că Tatăl, glas din cer, a măgătit pe Fiul celăbuit și Duhul Sfânt în chip de porun s-a așezat asupra Lui. Iată că Sfânta Treine a lucrat și atunci și a fost împreună tot timpul nu au fost împărțită, nu este despărțită în lucrări, doar sunt văzute mai accentuate anumite lucrări au acelor trei persoane din Sfânt alinului. În perioada de după lăsar, Duhul Sfânt, în adevăr, lucrează până la sfârșit, a lucrat și lucrează prin Biserică. Dar Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl lucrează împreună. Și dacă citiți viețile de Sfinților Cărinte e din tradiția bisecii ortodoxe, veți vedea câte revelanții, câte descoperiți s-au făcut oamenilor, cum însuși Iisus Hristos a venit la Sfinți, cum Tatăl a vorbit cu ei și așa mai departe. Iată că sunt exemple, multe, foarte multe, de relații de descoperiri singuri, de la începutul Sfântului Scripturi, Sfântul Sfântul, până la apocalipsa în care vedem Că Sfânta Treimei a la sfârșit. De aceea să vă feriți de astăzi de zi. Ei, Evanghelia acestea, a Sfântorului, a și a care urmează Dumnezeu a sunt Evanghelii care, sau prin care Iisus Hristos vrea să arate oamenilor că după ce se va învânta, va veni Duhul Sfânt și va lucra prin Biserică, împreună cu Fiul și cu tată, va lucra pentru oameni.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 Fiindcă, deși este o femeie simplă, din dialogul ei vedem că ea totuși avea preocupări legate de Dumnezeu. Și a văzut că Iisus Hristos i-a descoperit viața ei, păcatele ei, lucru care nimeni nu știa din viața ei și a dat seama că este un proroc cel puțin. Și văzând că este proroc, i-a spus, Doamne, văd că Tu ești proroc. Și atunci începe să-L întrebi în frământările ei sufletești și le întreabă pe Iisus Hristos unde este bine să ne închinăm, în Ierusalim sau în Garantin, care ține este un munte din Samaria, unde s-a construit un templu care voia să semene cu cel din Ierusalim, atunci când poporul regatul lui Israel s-a separat în două. Și o parte mergeau la templu din Ierusalim și regele celelalte părți a Samaria a făcut un templu ca oamenii să meargă acolo. Și atunci a întrebat unde este bine să ne întindem, la Ierusalim sau în mintele garanții unde a fost templul nostru, asta mai ne-numat. Și i-a văzut că Iisus spune, Amin, în va vine vremea când nu contează locul unde ne vom mântina, ci contează cum ne vom mântina în Duh și în adevăr. și în adevăr, este în biserică și în. Nu contează unde ne mântim, acasă, pe drum, la servicii sau la biserică. Contează cum urcăm și contează faptele noastre. Aceasta înseamnă Dreptul în Dumnezeu și în Văr. Dumnezeu, rog, în ciorș. Apoi, sama când Isus Hristos i-a cerut apă, i-a întrebat cum e ce să-ți dați apă. Sama-Lineaca erau cel care cu, cu iudeii. cu iubii. erau ca fiind străini de credință. Și atunci Isus Hristos îi spune clar ce este prorocia, sau dacă este, este planul Mântuitorului de-a lucruri de Duhul Sfânt. Și spune că eu îți voi da apă, care este apă vie, apă pe care dacă o vei lua, nu vei seta niciodată și vei deveni la rândul tău izvor de apă vie. Este ceea ce se întâmplă în Biserica creștină din zilele de astăzi. Dacă noi cerem la Dumnezeu și respectăm Evanghelie, și cine să ne ajute, să ne trimită Duhul Său și Sfânt, așa cum a mai povestit că voia Sfântul să-L atinde să rog și povățuia pe oameni să facă astfel încât să respecte legile Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și dea, să revește Duhul Sfânt peste ei, dacă Duhul Sfânt vine peste noi și îi face lucrător, la rândul nostru devenim izvoară, de apă vie, izvor al Duhului Sfânt. Și vedeți cum au devenit Sfinții Bisericii Ortodoxe. Au luptat cu trupul lor, au luptat cu patrurile lor și care, frate, Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt peste ei, Duhul Sfânt care le-a dorit darul Daarom vind ik daarom de a waarin pe oameni ben, samen met de minister, de minister, en de au devenit la minister, en de minister, de aceasta este de minister, en de minister, en de minister, en de minister, en de minister, en de minister, en de Dumnezeu en de minister, en de minister, en de de ceea ce rugăminte îmi face în biserică și va face în biserică creștină. Să rămână ca o învățătură pentru toți și ca un exemplu nou tuturor. Dumnezeu să le dea să le facă în bine ce este în